פרשת פקודי אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. ובצלאל בן אורי ונחור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה. ואיתו אהולייו בן אחיסמך למטה דן, חרש וחושב ורוקם.